Ванда опустила пензлик у пляшечку з чорнилом. Отже, пані, перше правило – східна каліграфія – це передусім живопис. А друге – хочеш перемогти ворога – вивчай письмо. Почнемо? Вона торкнулася пензликом аркуша, і по ньому зверху до низу Ніби самі по собі почали з'являтися невагомі, легкі, мов, пташки і єрогліфи. Дами зачаїли подих. Муся глянула на свого напарника. Той, підійшовши до прекрасної ванди майже впритул, захоплено дивився на охайний чорний візерунок. Муся, палаючи щоками, почула його шепіт. На яшмових сходах білеє холодна роса. Промокли панчохи, пливуть мовчазні небеса. Цей околоточний, дійсно якийсь дивний, не встигла подумати Муся, як Ванда, ледь торкаючись пензликом аркуша, легко посадила своїх чорнокрилих пташок у другий рядок, і обернулася до Олексія, прошепотівши у відповідь. «Дивлюсь крізь фіранку на місяць осінній печальний. На тихій воді він трептить і повільно згаса». І вималювала останній значок. Дами, що стояли довкола, мов, статуї, заплескали у долоні. Муся сердито засопіла, а між іншим, подумала вона, що, що ця сцена була непристойна, точніше, прекрасна і непристойна, ніби справжній поцілунок. Хотіла зробити зауваження непотящому чоловікові, а що має право, але нічого не встигло промовити, як пароплав добряче гойднуло. З ломберного столика посипалися карти, дами хитнулися немов квіти у вазоні, що падав зі столу. «Усе в порядку, панове», – вигукнув капітан. «Входимо у море. Тимчасові незручності». «Море, море!» – ожила зала. «Море, панове! А ми не потонемо?» Гайда на палубу – частина публіки посунула до своїх кают, тримаючись за стіни і одне за одного. Половина сміливців повалили в прощенні відкачки двері салону. Муся і Олексій опинилися серед останніх. Причому Муся із гнівом побачила, як її наречений – другою рукою підтримує під ліктік прекрасну ванду і вирвала свою руку з його. Публіка висипала з дверей салону на лівий бік палуби, мов горіхи. На дамах тріпотіли шалики, сміх, оплески і вигуки заполонили тишу водного простору. Тримаючись за поручні, гості ніби розгойдували пароплав. Чому радіють бурватів оператор, перехилившись через перила і тримаючи себе за горло, до якого підступала нудота, дітько б їх усіх забрав? Проте режисер натхненно дивився на чорну воду, в якій хиталися зірки, і збуджено розмахував руками. От би зняти таку фільму про грандіозну катастрофу. Ну, тільки уяви собі, ніч, лайнер, в залі танці-шманці і раптом айсберг, велетенський такий, усім кришка, лайнер в рапіді. Уходить під воду. Лишаються двоє закоханих. Він – блідий художник, вона – вся зелена. Прохрипів нещасний оператор, звільняючись прямо в море від нещодавньої вечері. До речі, за його зразком цю нечемну і неаристократичну дію повторили інші присутні. Навіть Поетеса Зінаїда затулила червоні вуста краєм шифонового коміра.